Kullë e bidatën dhalale Kullë e dhalale të në finar Të ndërruar besimtar Profetis s.a.w. ka thënë Në hadithin e sakt Allahu s.a.w. nuk shikon Fizionomi të uajat Por shikon zemrë të uajat Edhe punë të uajat Selmi i fitores së njeriu është tek pastrimi dhe rregullimi i zemrës së tij. Nëse njeriu e mbush zemrën e tij me adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, atëh si rezultat do mbushën dhe gjymtyrët e tij me punë të mira. Ai do fitoj tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse njeriu nuk e mbush zemrën e tij me adhurimin Allah, t t mbush e Allahut, patjetër kjo zemër do mbushet me adhurimin e çdo gjëje tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala dhe si rezultat dhe gjimëtyrë të ti dëmbushën edhe për të këshia edhe të shkatërohet me një shkatërim basë të cilë nuk ka më fitore ku në të këmbohë, Suha Nëteala. Punët e zemës janë në thejlë bifitorës njërë jutë. Nështë njëre për i tyre është një adhurim në vetë, në vetë vete të cilin e kërkonë Allahu për gjithdo besimtari dhe i ka bërë ato farzë për besimtare ato adhurime që atatë fitojnë të këmbohë i madhuruar. Edhe një për i këtyre adhurimeve të zemës Që është një për adhurimeve më madhështore është frika për Allah suhënëtare Frika për Allah të madhëruar Për i dënimit të ti Për para frika për i madhështisë të ti Masaj për i dënimit të ti Frika për i logarisë Për i ditët sërinjallisë Për i gjëhnemit Për i dënimit varit Për i urësë e siratit Por hum e humbja në rrugën e vërtetë, e cila nëse njeriu humb për isaj shkon po në xhenem. Të gjitha këto pjesë janë pjesë e frikës, të cilën duhet ta ketë njeriu në zemrën në e tij nëse dëshiron të jetë besimtar i vërtet. Fik frika për Allahun e madhëruar. Në të gjitha këto detaje që treguam është pjesë e pandashme e besimit të muslimanit. Dhe është nga në adhurimin e mëmadhështore, me madhës an të së cilave njeriu afrohet të qallojë mëdhëruar. Madhia Allah i madhuruar i ka përshkuar në Koran besimtarë të vërtet dhe ka të rëguar që ata kur përmëndet e mri Allahu të ta frikson. I në melmu'minu në ledhine i dhe dhukirë Allahu, u e gjithet kulubu. Besimtarë të vërtet i janë ata të cilët kur përmëndet Allahu atyru dridhe në zemët e tyre. Kur përmëndet Allahu dridhe në zemët e tyre, këta janë besimtarë të vërtet i dhe shtu Allah subhanu wa ta'ale i ka lëfderuar besimtare që kanë frikë Allah në Kur'an në shumë ajetë në shumë ajetë në shumë ajetë për treguar që besim i vërtetësha i besim i cili ka në thelbi në vetë frikën dhe Allah më dheruar dhe nuk kam nësishin një person tjeti fituar të këllahu nësa i nuk e ka këta adhurim madhështorë në zemr frikën për Allah më dheruar dhe e zemr e cila nuk kam në vetë vetë frikën nga Allahu Dhe sa më vëvogjit përqindje e frikës, aq më afër shkatrimit është njeriu, dhe sa më madheti kjo përqindje e frikë, aq më afër fitores është njeriu tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu më dhuroa ka përmendur fjalën frikë, të cilën ne e përkthejmë në gjuhën shqipe në gjuhën tonë to varfër shqipe me frikë. Ka përmendur disa terma në gjuhën arabe. Për ky është fjala khawf. Për ky është fjala khashia. Fjala khawf është ajo që ne i themi gjuhën shqipe frikë. Kurse fjallë khashje është diçka më ngusht Ka përqëllim frikën e cila është shëqëlluar me respekt dhe madhërim dhe Allah subhanu ta'ala është dhe fjallë u agjen është tronditja dhe drivje zemrës që i ndodhë një riu nga frika Allah subhanu ta'ala është dhe fjallë e lishfak Dhe fjallë e lishfak të regon shqetsimin e madhë që ka një riu nga frika për Allah subhanu ta'ala Allah më dhurën ka të reguar në Kur'an për besimtarë të vërtet që ata thonë Inna kunna kablufi ehlin e mushfiqin Ne ishim gjikurë në shtëpit tona të freksuar Dhe nësitësia tërë i që të hynë në gjënet është që ata ishim në dhynjatë freksuar Dhe kjo të reguar që frika për Allah është në adhurim e më të mudhaja për derë Sa kjo shkaku kërësor ma në të cili ta kam fituar gjënetin Edhe përdesat ata përmendin që ky s'ka qopesa hyj në xhenet, nëse i shihen shfiton e frikësuar, atë kë trëgojnë që ky s'ka qopesa për hyj në xhenet. Sepse ai që ka frikë Allahut do lërgjon nga gjënat e këtyre detyrës edh fiton. Kurse ai që nuk ka frikë Allahut do lërgohet nga detyrat do kryë gjënat dhe nuk fiton. Prandaj thejë fitoja është të afrikën e Allahut subhanahu wa taala. Ather Frikën dhe Allah në madhuruar është një për e adhurimeve më madhështore të cilat duhet të kjetë besimitari në zemërë në ti dhe për parasu dhe ti, nëse të dëshiron të shmëtoj të kallonës për në ta. Felet të hëshon nëse vë hëshon, Allah në madhuruar, thotë, mos kini frikë njerëzë, për më kini frikë mua. Felet të hafu, më hafu, më një këntu më minin, mos i kini frikë ata, për më kini frikë mua nëse jeni besimitarë e li dhe Allahu besimin e besimtarit me qëfar? me frikën dhe Allahu dhe nëse ti për të ndonë se e besimtar atër besimtarit vërdet është aji që nuk ka frikë kërjesat por ka frikë vetëm Allahu suha në ta'ala atëhere kjo është pike e parë që e frikën dhe Allahu të shadhurim dhe është farz për shdo besimtarit si kurse është farz për njeriun, namazi, zekati agjerimi dhe haqqin për ata që ka mundësi për zekatit dhe për hatj Sigurisht se këto janë farze dhe detyra, kështu është të frikën e Allahut detyrë, madje është është detyrë më e madhe sepse prej kësaj frikë burojnë të adhurime. Në mungesën e saj mungon jeta. Dhe përderisa frikën e Allahut çemkë adhurim. Dhe ta adhurim kaq më të shtor. Atëherë dhe tyre besimtarit të shqiptal dhurim të ja dedikoj vetëm Allahut më dheruar dhe mos e dedikoj as ku i tjetë përveçti, as një kryese dhe as dhe gjete përveç Allahus. Dhe nëse e dedikojnë diku i tjetër, atëherë mirë për ta. Nëse e dedikojnë diku i tjetër dhe i friksojnë diku i tjetër përveç Allahut, mirë për ta. Mirë për ta kur në disa rastet dhe silot i përmandim të një. Rastet i parë. Rast një i parë është ne që quëtë frika e fshetë Dhe frika e fshetë është njëri u të friksohë një kryese Ashtu se gjithë duhet të friksohë të ndahut Ka frik për idhujve Ka frik për satujave Ka frik për vendet e mira Ka frik për bërgjindëve Edhe prej folxorëve Edhe prej magistarëve Edhe atyre të cilët janë si, si këto që përmëndëm Frika për i këtyre që përmend edhe të ngjash me këto quhet frikëshirë pun, dhe frikë fshehtë. Sepse kjo lloj frikë i dedikohet vetëm Allahut mëdhuruar. Më Ngaqë kjo quhet frikë në ntshrim. Kjo frikë i shtyn i dhujtarët që ata të nështronin idhujve të tyre dhe t'i avdhojnë ata. Edhe për këtë arsye besimtari duhet që të largohet prej kësaj frikë sepse duke e mbajtur frikën në zemrën e tij, kjo do ta çojë thënë i dhujtarit. Edhe shembull për këtë kemi sa thua Oto që vendimë shhemë u vjesë ne jetojm sot. Sot është një zonë mbi nga me sa ngjitohet në zonën e Afro Krujës ose diku tjetër që njerëzit kur kalojnë të afër, kur shkojnë me furgon ngrihen në këmbë. Nga Afrika, aty personi që është aty pranë që ka të vendin e mirë në Thonza, që nuk është vendi i mirë, por është vendi i pistë. Kaun frik për i ti, për këtë arsye ngrihen këndë dhe nëse në dikush u ngrihet, po ngrihu se do të, të gji një e keqe. Ky është shembull konkret i frikës së shirkut. Kush e ka kolli frikë, ai let fallet 50 herë në ditë se nuk i bën dobinamasin. Let ta agjë Ramadanin dhe ta agjërmazajnë ditët e 20 të gushtit, të, të, të 30 ditën e 30 ditën e 30 ditëll, el bëj durimun dhe dhe i unit ta ket përpara mos e pi, se nuk i bën dobi aj durimin e kollon më dheuar. Si kur ta ket gjithë pasurinë e dynjasë të hapë zakat dhe ta japin sadaka për Allahu nuk i bën dobi në sa i ka frikë për dëkujtë të Profetullahu si punë këtyre rasti të treguam. Nëse ka frikë për premtë të për babait, për atit, për tjetërit, për gjininën, thëfash, të gjitha këto janë frikshirku të cilat e nxjerrin njërë nga fe Islame, sepse frika është adhurim që i takon vetëm Allahut më dhëruar dhe kush e dedikon atë dikujt tjetër dhe ka frikë në fshesë për dikujt tjetër, ai në të vërtetë ka bërë shok Allahut subhanetale. Si ata njerëz që kanë frikë për varrë ose për disa vende që janë më të mira, do të mos e verë kamon këto thot. Te varen nuk lejohet të muzishkam, po desaj që, që shkaman, pojë, të vëmë në sipër të mira. Mos e vekë, mos e poju këmbën të hedh 10 metra tutje. Të gjitha pralda, të cilat i kanë shpikur gjinët ose ushtarët e gjinëve, që njerëzit të mallojnë atë që nuk e atë që nuk duhet mallëruar edhe të harrojnë Allahun subhanu te ala, edhe të, të gjitha janë shirq dhe nuk lejohet të besim darit të besoj ato në sa i dëshiroj fitotë te Allahu subhanu te ala. Allahu subhanu te ala ka treguar Ka të rëgurë Allah i madhurë për një për profetët ti Që pobëllit ti i thot Inna kulli le a'talake ba'du alihët ina bisu Kalejnë një shidu Allah wa shadu enni bari umimma të shrikun Minduni, feki, duni, gjemja, thumëla të ndhirun Thotë Allah i madhurë i thotë pobëllit ti profetit Hudit alihë salatu e selam I thotë në Themi, po po mendojmë dhe mendojmë me që ty po të kanë goditur idhujt tan me të keqën, prandaj e bër si çmenduri thon. Prandaj na flet neve që ta llojme me Allahun, sepse kjo është çmenduri që thotë ti. Edhe i thot profeti Allahut alayhi salatu wassalam, un e bëj Allahu dëshmitar dhe ju bëj juve dëshmitar, që un jam i pastë para asaj që ju i shoqëroni Allahut mëdhoruar. Prandaj me që ju pretendoni që idhujt tuaj më godasin mua me të keqje, ja ku jam. Mbledhini gjithë kurthët tuaja që ju keni mundësi t'i bëni në dyna, që të mbani mua keq, un vetëm i mbështetem te Allahu i dhëruar. Edhe suluni, bëni çfarë bëni kurrë më herë. Kjo është sfida e madhe. Kjo është sfida e madhe që i bën profeti Allahu për të treguar të atyre që frika e vërtet e ka me të mallodhurit e idhujve. Edhe për të treguar të atyre që këta idhujt tuaj nuk kanë dorazgjas, as dëmave as do bi. Për këtë arsye nuk duhen pasur frikë, as varret, as idhjet, as ty që çëmënat mira. Aso to shehje ti vendos njerëzë si sidomos kukulla e patkojm vet tash nuk duhet që njerëzit të frikëpojnë tyre. Dhe asu do ti mbaj ato ose mu ti bëjnë ato gjë ato zbenë zgjat. Ato nuk mund të vetën e tyre e jo mo ta bën njeriu. Prandaj i thot Fekid uni Xemia, prandaj thurnin çfar kurs është të doni ju? Thum me la të udhëron. Pastaj i thot, mos funoni. Më von sa më shpejt. Sulni kundër me. Soli më vërtet vetëm vë vë Allah subhanuhu teala do shikoni sigurisht do fitoj. Gjithashtu, Allah subhanu ta'ala i ka të reguar ne për profetin e të sënë Allah sëllëm, që mu shrikët e tremnin ata dhe i thoshin ki frikë për ju dhujve të tanë. Thotë Allah subhanu ta'ala, uaj jo u kha u i funë e kebi ledhine më ndoni. Ata thotë përpishin që të, të frikësojnë ty ma antë dikuitjeta përveshë Allah subhanu ta'ala. E lejë së Allah u bikafin abdë, a nuk afton, allahu, i mi aftonë Allah u robit ti o nuk i mjafton Allahu subhanahu wa taala robit te tij u e xofufon ka bil ladin min dune kurse ata do te friksoin ty me dikkate te per allah madhuruar ne ko qe allah do mjafton dhe, dhe gjith besimtar dhe allah me vërtetem mbrojte profetin e tij ne moment te mot vështire kur ata deshen ta vrasin e deshen di boin e ti boin e ti boin edhe pse aty u mbushet mend e u dukse si do ta arrinen ata qe pretendonin nuk pata ashte ti boin asja vetem se ater kur desh allah madhuruar qe ai ta marri profetin e tij tek ai Ësë besimtar të vërtet, ku Allah vullnet ka caktuar për dorë për ndonjërin për të tyre vdekje ose vrasje. Ta dini se mos kujtoni se ata kanë gjen frikësuar për se vdekje dhe i foshën në Allah në largovë dhe Allah ua hodhi ata si dënim. Por kundërzi, ata besimtar të cilët e morrën të vdekje dhe ose vrasin, ata e morën të gëzuar me kanëzi të mballë se e dinin se kjo është dëtorë të Allahu. Këshë mos besimtar nuk u bën aty asgjë në lidhje me adhuroimin e frikës. Nuk e kishin frikë vdekjes. Dhe nuk i trembun dot. Ata mbaruan, i dhaun vëmendën qsa jete, kurse tek Allah ata fituan për, për gjithmonë. Është ish meshje ai personi i cili ka frikë diket për veç Allahu subhanahu wa taala në gjërat e fshta. Si rastet që përmendën ai ka bërë shokoladë madhruar. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Fe la takhafū wa khāfūnī kuntum muminīn." Mos u friksoni, atyre po më fuqësoni mua nëse i në besimtar. Fallet show, mo show, e njëjta gjë, mo fuqësoni tyre, po më fuqësoni vetëm mua. Kjo është, kjo frikë është një nga gradat më të larta të adhurimit, të cilët do ta ketë besimtarin dhe duhet ta ketë patjetër nëse dëshiron të jetë prej njesuesve. Eh sa let pretenduohet ose njësimi. Vin një romë dhe thon, ne jemi njesuesa. Edhe pretendon për të qertuar njesusa të Jezusit. Se mendojnë se i dhujtaria është rondi për sesh të statujës, duke harruar që njësimi i vërtet është nga gjërat më të rralla tek njerëzit, sepse shejtani ka nxjerr njerëz nga tauhidi i ka çuar ta shirku, me lloj të ndryshëm shirku. Dhe njësimi i vërtet nuk është i njeriu të largohet vetëm nga adhurimi i statujave, por të largohet nga çdo lloj dhujtarie tjetër, dhe një prej tyre është kjo lloj dhujtarie të kesh frikë dikaj tjetër për Allahu subhanahu wa taala në frike në fshëhtësis, në të fshëhtësit të cilë e ndive të më lojë më dhuruar, edhe nuk e din kërjesët, nëse në të ti friksoj është dikuj tjetër për e qëllaut, i ke bërë allot qëkë. Lëjë tjetër i frike së ndaluar, e cilë e është për i lojëve të shirë, këpër nuk nuk në të shirë kujë ma, por në të shirë kujë vogënë, është një riu të ketë frikë për i dikuj tjetër Dikuj tjetë për të cilit në më dhënë aji, në më dhënë normalisht mund këtë frikë shdo kush. Edhe kjo loj frike e shtu në të që të largohat në urdhe Allah dhe, dhe të kryjë atë që ka ndalua Allah së më në kala. Allah i më dhërë ka vendos të njëriju në tyrë të tjitë që aji mund këtë frikë edhe ka rase nuk ka frikë. Edhe kjo loj frike e së provë që ka hedhë Allah në zemë të njërës. Por nëse kjo frikë naturalë e nëzhen njëriju në Çehidlar go anladë detyrën që, i nga që i ka vendosur Allahu, edhe të kryej gjënafin që e ka ndaluar Allahu, atëherë ky i është friksuar njerëzve si Allahu subhanetale, edhe e ka bërë ata ortak me Allahun i frik. Edhe ky lloj shirku është shirki vogël që nuk e nxjerr njeriu nga feja, por kur themi shirki vogël nuk do të thotë që është gjunafi vogël. Shirku i vogël është gjunafi më i madh i cili nuk e nxjerr njeriu nga feja, por do gjuna u dhaja që mund të gësojnë faktin e dhëut. Shirku i vogël Për këtën dhe shirku, për këtë lëshirku dhe, rasi, Allah, dhe thot, Allah, për këtë rasti ka zbritur Allahu subhanahu wa taala ayatin e thotë alladhina qala lahumu an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fa-khshawni tregon Allahu me besimtarët e vërtet të shoqët e profetit sallallahu alaihi wasallam gjithë profetin sallallahu alaihi wasallam kur erdhnat hyrë njerëz që do u thon u than, than njerëzit janë mbledhur kundër jush prandaj friksoni për hyrën sprova për Allah friksoni për hyrën erdhën Iqobu Sofiani më ushtreti nga nga lufta e Hudit, e dërgoi një person tha shkoi mua, thoi, thoi Muhamedit që ne do kthehej pse si do të shkatërrojmë Medinën. S'propoq Allahu subhanahu wa taala, që shikoi Allahu kush ka frikë vetëm Allahu dhe kush ka frikë krijesat. Domethën, do sforvohemi ne o besimtar, te çështja e frikës, a do kemi frikë vetëm Allahut apo do kemi frikë edhe krijesave dhe do ta barazojmë frikën e krijesave me frikën e Allahut subhanahu wa taala. Por Allahu madhoka treguar që besimtari të vërtet në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam e përballuon këtë sfomë me suksesin më të madh. Fa z de um imana u qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kjo lloj kërçanimi që jeni nga Abu Sufyani dhe nga ushtria e tij, ata e priten me rritje i imanit, atyri u shtoi imani dhe than hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kontributi i taç këtë fjalë hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ata Ibrahim alayhi salatu wasalam kuhom zja. Dhe tha Muhammed, Allah, e tha Muhamedi s.a.m. e shumë të ti Kër i thamë që njëzën mbedhë kundër jush për t'u vrarë Hasë bunë Allah o njerë me lokim Na me afton në vëllar dhe ishme i mirë më bështetës Dhe me të vëlletë Allah është me i mirë më bështetës Dhe këte e kemë përbuar e në levet Allah është me i mirë më bështetës I cili kur njeri më bështetet e ka i Nuk e letë më batë kur Do t'as përvoj Si shka spë Por kjo frik nuk e ndallon e të të zvëtëur dhe në lot, edhe atere ishtë fitim tari. Pasë të thotë Allah subhanu ta'ala, innë në madhali kumë sh shëjtanu e khawifu awuliae. Ky e shëjtani i në cili ju frikson juve për i migjëve të ti. Në më dhënë, thejlpik se frik e nga vjen nga shëjtani, i në cili i futë frik besim tarën zërë friksonu dhe për i migjëve të mi, shëjtani. Por besimtarë, nuk duhet të ketë frikë askën tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Fala takhafū wa më khāfū. Muṣaf al-ṣonya tjerë po më profesorimuar. Ka dalë Ibn al-Qayyim, një, një prej hileve të armikut Allahut është ai i frikson besimtarët. Për emijë vetëti që ta besimtar mos i luftojnë miq të shejtanit, që mos i urdhënojnë dha për të mira, mos i ndalojnë nga të këqijat, dhe Allahu subhanahu wa taala ka treguar që ky kurth, që kurthe shejtanit është ai i frikson ata. Por sa më i fort jet i imani i besimtarit, aq më dobët është që frikën në zemrën e tij, edhe sa më dobët jet i imani i besimtarit, aq më e fortë është që frikën në zemrën e tij. Kështu që ai person, i cili largohet nga urdhri i Allahut subhanu teala, për shkak të frikës së krijesave, ai ka rënë në sheh i ka bën shok Allahut subhanu teala, edhe pse ky sheh nuk tonxhin nga feja. Por ky është gjonave më të madh. Sepse i ka bërënzuar frikën për e kryesave Me adhurimin më të mandhe Allah Që është frikë për Allah Edhe me të vërtet që kjo është një zullum Kjo është një zullum Kjo është një padresie madhe që bën njëri u vetës ti Edhe bën dhe i zotet ti Kura i bërënzuar kryesat me kryosin Omi në nësi me i abudullahe ala harf Ka për njërzve të cilë të adhurin Allah Në të të të të të të të të të të t o e në sabët u fitër të unim kalëb e ala uaj një khasërat dunja o l'akhila, dhe në kjo hun khusranur më bimë, nëse u bijet u ndënje mirë, ata qëndrojnë, dhe nëse u bijet u ndënje keqe, ata këthejnë më bërësh, dhe humbasin dënja dhe ahiretin. Shemulli këtyr, kështë? E si shemulli personi cili hypen autobus, dhe ri mu të port autobusit. Dhe thot, po qësë autobuzit jesën, të shkondë në destinacion Nga që adhurojnë Allahun tanxhep. Ngaçi nuk kanë siguri Allah, për Allahun subhanallahu teala, për këtë arsye ata kanë frikë se mos rruga Allahut i çon në ndonjë humbie, rruga Allahut ata kanë frikë mos shonë humbie. Dhe nuk janë të sigurt për këtë arsye ata adhurojnë Allahun në çdo formë dhe nuk kanë frikë vërtet për Allahun, por kanë frikë për krijesat e Allahut, se mendojnë që autobuzi i besimtarëve që i çon të shënojnë mullit që të shëmbet nga kurthet e mosbesimtarëve. Prandaj adhurojnë Allahun se Në që nuk ka frikë të vërtet për Allah, por ka frikë të, të mund këtë frikë për Allah të shreqërua me frikë për kryesëve. Edhe për fundimit tje shumë i kështë të këllohu s.w.t. Nusë Allah në më dëruar që të nëruaj për e qdo dhe shqipët. Transmetot në isha radi Allah në ha. Sa e shkuar në muhawis, radi Allah në thot, e kam të gjua profet në s.a. në, në s.a. ka thënë, kur shkërkon ka nëjsi në, në Allah në zemrimi në njerë do kënaqen prej tij Allahu dhe do kënaqen prej tij njerzit. Dhe kush kërkon kënaqësinë e njerëzve në zemrimin e Allahut do zemrohet prej tij Allahu dhe do zemrohen prej tij njerzit. Domethën oh dhëzer, ai personi i cili ka frikë Allahut dhe nuk ka frikë krijesave dhe nuk shetsonu parë për tyre do ta bëj Allahu madhuar që do e largoj frikën frikën nga zemra të tij për krijesa fare. Ai s'do të i duan krijesat si miza. Do t'i duke kërjesës e mjisa, do t'i duke në tortuar dhe kretësënime në të gjithë, do t'i duke në së kërë jam plurë, si shto dhe shikur që se më temije, kërë i thonë, a nuk e frikë për tyre, për i së sprovë që për të bëjnë, dhe thoshtë të i sprovëa që më bëjnë këta mua, e si përënë kësa e morë një penë, dhe e frikë u shohë. Kështë kësë sprovë të të të të të të të të të për njerëzit e për tjerë dhe për pagutën e për shtatën e pagutës për për bishtarët e pagutit për munafiqët e pagutit më radhë ka frikë vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe nuk shetsohen alladhin yubellighuna risalati llahi wa yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illa llah ata te cilat e transmetojnë shpallin e Allahut dhe i frikësojnë Allah dhe nuk kanë frik as kënd tjetër për Allah subhanahu wa taala To ajete ka zbyt Allahu për profetin e tij sallallahu alajhi wasallam për ti treguar që besimtari vërtet nuk do të ketë frikë për njerëz, të tregojë vërtetën. Ifa sallallahu profeti tij sallallahu alajhi wasallam, utaqillahe wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa taksha min nas wa Allahu ahqan taksha. Do ti kefrik Allah, Allahu profeti tij, ti kefrik Allah, ti fsheh në zemrën tënde atë që Allahu do të shfaqë. Edhe ti ke frikë për njerëzve, po Allahu mëriton më shumë që ti të jesh frikë. Fotai ishalla dhe Allahu na sikur profeta sallallahu alajhi wasallam të fshihte ndonjëherë në Kur'an dhe kishte fshjeru këta jetët. Do ta kishte fshjeru këta ish qortim për ta. Edhe pastaj Allahu lavdur bejtimtar do vërtet më brapa këtyra jetë në sura Ahzab dhe thot: Ata besimtarë të vërtet janë ata që transmetojnë të vërtetën. Nuk e fshehin ata. Kan frikë vetëm Allahut, nuk kanë frikë rriesot. Këta janë besimtarët e vërtetë. Do të kundërt, ai që e fsheht të vërtetën janë ata të cilët janë shejtan mëmës ose shëjtarët që shëjnë për të edhe të regonën kotën, edhe vëndi të rështë me ushtarët e i blisit. Të regonë që dëmësemi të i mi e thotë, të regonën rrethë hadithit e ishën si përmëndëm, thotë kjo është nga gjërët më të bukra, më të kuptimë, më të mire të fejtë islamë, thotë, sepse, ku shëknaj që Allahun dhe zemën kryesët, a i thotë i është frikësuar Allahutë dhe dhe ky person që e fiksua Allahu ky është rob i devotshëm. Dhe ky që është rob i devotshëm, këtë do ta marrë Allahu në mbrojtjen e tij o me yetqil la jalu makhraja. Kush e fisot Allahu o dhoti bej Allahu rugdali. A leis Allahu bikafina abda? A nuk i mjafton Allahu robit tënd? A nuk i mjafton Allahu robit tënd? Pash Allahu Allahu i mjafton robit të tij i cili i frikësohet Allahut dhe tregohet i devocion dhe larguar nga gjynave këndët e tua dhe ai do ta do dhut t'i bëj atë nuk dalë do t'i bëj zgjidhje sikur qielli do të tokat palosen me njëri tjetrën dhe mos ketë vend vetëm se për të futur një gjilpër që këtu do t'i bëj Allahu u rikdalë besimtar të vërtet. Ky është besimi jo dhe mendimi jo për Zotin ton ovllazër. Edhe mbi gjitha takimi jonë është tek Allahu subhanahu wa taala. Na ka sjellë këtë dynja për na sprovuar. Qi këtë zemër, a do t'ia drejtojmë të tëm Allahut me frikë? Apo të të jetojmë disa kryesave të poshtë të të cile nuk janë më në nëse sa ne. Sa do ka rikën dhe e të kene të në këtë dynja, të gjithë të njërin kryesa, edhe këtë shpirt, edhe këtë trup, a është i jote e poshtë i Allahus i të ka dhuruar të në të mërë dhe të kur të dojë. Këtë dojë që ti të jo, ndash më luft, ndash, ndash shpinë dhe këtë dojë që ti eshë, a i do të marë i ditë. Me vujtje pa vujtje e di Allahus e si Nëvojë së mundit, cili është i mundvosh më shumë se tortuar që mund të bojë gjithë botëja rreth e qark. E kush të mbron për Allahut? E kush të mbron për Allahut? Askush. Por për Krishtin kush të mbron? Të mbron Allahu Subhanu Teala. Prandaj o vlezër, ta drejtojmë zemrën tonë nga Allahu Subhanu Teala. Ta pastrojmë atë për çdo gjunafi, të lërgojmë nga çdo gjunaf dhe të friksojmë tëm Allahut, ose duke friksuar vetëm atë, kjo është fitore e vërtetë e njerëzit. Për ndryshe, për ndryshe, gjahlemi njëfton shdo kujt. Edhe kujt nuk i bëjt dobi këshillot e Koranit, këshillot e sunetit, këshillot e njerëzit mirë. Atëhera ti, bënd dobi gjahlemi. Lusim Allah në madhururët në ruënjezare gjahlemit. Elhamdu i lau, salatu, salamu, në rasulli, lau, ala, ali, u sëhmej, jmërin, dhe më ba'dë. Frika është një silici që ka vendosur Allahu Subhanuhu Taala në zemrën e njeriu për ta sprovuar njerin. Po dojë Allahu mëdhur e kishte krijuar njerin që ai mos ketë frikë para as kujt. Por Allahu Subhanuhu Taala për ta sprovuar ka bërë të tillë që ta shikojë njeriu. Këtë frikujt kujde kujde drejtoj. A do ai drejt vetëm Allahut apo do t'i bëj shok Allahut në të do ta shoqëroj Allahun me disa krijesa të cilat janë të dobta. Frika në orijin e vetë është naturë, e naturë normale të cime ka kryur allot të kënjëriu. Kështu që njëriu në orijin e ti nuk qërtohë nësa i ka frikë prej një krijese të cime shikon për para ti, se që është luani, se që tigri, ose qeni, ose i person që ka dretuar armën, nuk është këtu problemi. Por problemi e shë nëse këj person kjo loj frike prej krijeseve e shtun që të largohë nga urdhët allot së përkanët tala dhe besimtarë të vërtet, kishin frikve të mëndohën e mëndhuruar, edhe më poshtin të lojfriken të natyryshme prej kryesave, edhe pse kjo mund të lindën në fillim. Ka tërgurë allos fërënë tala për Musa në lejtë salatu sëlam dhe ka thëmë për të, faqara gjemin haqa ha, i fejnje talat kap. Musa në lejtë salatu sëlam i than, i erdhë një person dhe i tha, që faroni me parin e ti, duon të të vrasin. Edhe Musa do doli donme duke ikur me të shpejt i friksuar fa xherja منها خائفه fadallah doli prej Egjiptit i friksuar edhe deri në këtë moment kjo frikë nuk është ndaluar momenti ndaluar vjen kur njeriu shkel kufit Allahu për shkak të kësaj frikë këtu është problemi i njeriu gjithashtu Allahu i madhur ka treguar për besimtarët e vërtet që ata janë sprovuar edhe sprova ekziston kur njeriu ka një far frikë por kjo frikë nuk e bën atë ti do zbrapsë në vërtetë, por e bën atë më të qëndrushmën e vërtetën dhe atë i largon Allahu të çdo lloj frike dhe ngelet në të vërtetë pastaj frika vetëm për Allahun Subhanetale, ajo që posëdon zemra e njeriut. Ka thargu Allahu Subhanetale thotë në Kur'an. Ya ayyuhalline namdhukuru ni'matallahi alaykum idjatkum junudun farasan maliha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. O ishini me suar. Kujtoni mjësinë Allah që në ka për juve, kur ju erë dhe njëve disa ushtri Ushtri të ahzabit që e rëthonë me di nga që dhe antë Dhe Allah u dërgojë atyre erë dhe ushtri që nuk e pat dhe Allah u shikusisht dhe gjeje Idhë gje u ku minë fokikon Kujtoni kur ata ju erë dhe njëve në lartë U minë tahtikon U minë tahtikon U minë tahtikon i zhaugëm i në fokëm i në tahtikom o i zagat e lëbësarë ju erdhën ju nga lartë, nga poshtë dhe kur debijuan shikimit tuaj në Afrika o belagat e në kulubu lëhanajin edhe mbritën zema dërnë kytë në Afrika o të dhununa billaj dhununa dhe atër ju me ndoni të allahun unë disa përbisim me ndoni me ndimi të fje që allahun të ndimoj Hënalik ebtulia e besimtarë u zëzullozëlsazalë shëditë. Atë u sprovuan me sintarë dhe u thondën ditën me një tronditë të madhe. Që t shikoi Allahu në fund fare kur të siten njerëzit. Kush do ngelet? Kush do do ta kalojë këto provave? Do ta kalojnë vetëm ata të cilët frikën ndaj Allahut e kanë më të madhe se se frikën ndaj krijesave, atë frikë të, të cilën e ka krijuar Allahu si sprovë për zemrat e njerëzve. Çës sprovë. Shokët e Profetit sallallahu Bezi i parë më i mirë, u friksuan dhe të se u sprovuan ndërto lloje pikëse ose u botëmet. Kurse sot askush po na bën tërmet. Sot njerëzit e friksohen prej arritjes, friksohen për, e karikës, për e dynjas, për pasurisë. Po ti thua çdo njeri për të gjithë llahui, për atysullahi e, pra e gatit lei, tre çerekun e festit. Dhe çerekun tjetër ta lënë nesër. Siç ka thënë profeti sallallahu aleyhi dhe selam, do vi një kohë që do gjihetroj pesimtar do gryse çafie e shet fenë të ti për pak dynja por pak dynjanya shet feneti. Domethën sot nuk je nuk është prova prova e frikës, sot është prova e mirësisë. Ës prova e, e mirësisë e cila e mashtron njeriu kur besimtarët e vërtet duronin atë në provën hallën urinë në frikë më radh, kurse nezo nuk po duron dot. Të... Pse? Sa lart. Sa lart jemi ne prej besimit të vërtetë. A më ndonëdhën se me këtë lloj besimi që kemi ne do ta ngrem fenisama? Po sikur shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam kurrë ti ishin kështu si ne. A mendonin se kristanët do mbringet deri sot në korn ton tek ne? A mendonin kjoje ta dini që nuk do të kishëm blutur kurrë. Prandaj kjo tregon për gjësinë e madhe që ne kemi të gjithë. Pasha Allah ozë njëri për njësh, çi djem të fjalë dhe ata që nuk i dëgjojnë, kanë një përgjësi tek Allah i mëdhur dhe do ta trashëgorin profet të pasardhës të tuaj dhe ata që ata që u rrotojnë. Edhe ata fejet do të trashëgojnë, ata do marrin ata. Nëse kënd do të tashkoni fete gjumtuar në cilë nuk ka frikë para Allahut, po ka vetëm shimin e haram, atëherë ti do marrë ndata dhe do t'u mallkojë edhe ditën e gjykimit para Allahut subhane ve te do i thonë Allah këta ishin pa pavarëtan, të thimë mësoni mos kemi frikë ty, edhe i shkelu haram vetë dhe na mësoni që ti shkelim haram dhe thonë s'ka problem. Do dënohesh pa pak, pak ditë do shpotos tek Allah subhane ve te. Tamam ta më si thoshte Allah për çifut. Dhalike bi annum qalu anta masanna wa inna illa yawm ma'dudat qi futë dhe ishte në kufit të Allahut, sepse ata boshin ne ka për ta kapur zjarrin vetëm se paldit. Wallahi, unë sigurisht po e vizoj në fytyrën e shumicës, edhe shumë njerëzve, sigurisht po e vizojm fytyrën e tyre që ata e thonë të lëfjarë, thon shumë kollatë do kalojm tek Allahu. Shumë kollatë do kalojm, ngaqëse s'e kanë frikë Allahun. Edhe ta dini, ai që s'e ka frikë Allahun, atë do ta folse Allahu për kësaven. Tregoj ti një person elevë thoshte, kush e ka frikë Allahun? do shkafutur në zemrën e ti frikë ndaj Allahut. Do ti friksoj Allah të gjithë drejtësi për ti. Shikoni besimtarin më të vërtet, një dynjar ata ka frikë. Besimtarë të vërtet, një dynjar ata ka frikë. Kur flet ulet e ngrit bursa. Logjik. Kurse ata personat të cilët pretendojnë se janë besimtarë, por kanë frikë për gjithë, kur flet ai nuk ulet, nuk ngrit as imiz, nuk ulet, nuk ngrit as imiz në dynja. Prandaj ta krahasoj besimtarin veten e vet me kaësht është afër mizave apo afër besimtarën vërtet që ta di dhe vendin e tij ku e ka tek Allahu, anxhenet apo nxehnë. Le zgjelli sepse raporti është katastrofal. 1999. Ku do po të shkoj? Le shkëmë shumisa bodës, shumisa nuk ka për të bërë dobi tek Allahu subhanuhu teala. Shumisa nuk ka për të bërë dobi tek Allahu mëdhuruar. Ajo që i bëj dobi vetëm punët e ti të, të mira, ato që bazohen tek pastërtia e shpirtit që origjina e vet e ka të frikën me Allahut. Ai s'ka frikën Allahun aji që ka frikë Allah, është i fituar, o e limën kha, këmë kha më rabbi gjennetan, aji që ka frikë zotin e ti, ka dë gjennetet e ka loj madhuruar, nëse loj në madhuruar, në bëjë përbisim taj në kërëtet, që ka frikë Allah, së në talët.